Stöd oss på Nordea konto nummer 1104204398 ett Andersson. Stöd oss på Nordea konto nummer 1104204398 mottagare Gunnar Andersson. Stöd oss på Nordea konto nummer 11042043981, Mottagare Gundar Andersson. Stöd på Nordea konto nummer 11042043981, Mottagare Gundar Andersson. Stödus på Nordea, konto nummer 11 04 20 43 981, mottagare Gundal Andersson. 1977. Då blev kolden 16 Stödus på Nordea, konto nummer 11 04 20 43 981, mottagare Gundal Andersson.